«От гуляти будемо!» Він це вигукнув із щирою радістю. Йому завжди приємно було зробити щось корисне для своїх близьких друзів. Для цього він не шкодував нічого. На дворі вже смиркало. Теодосія і Іванко сиділи в напівтемній кліті. «Теодосію, побіжу до Роксали». «Біжи, біжи, Іванко». «А ти що? Тут лишайся». «Я спати ляжу». Натомився сьогодні, та й вночі мало став. «Іди, іди, Іванко, до нареченої. Попрощавшись із другом, Іванко подався в скліті. Якби ж він міг залізти в Теодосію в душу, він би жахнувся від того суму, який охопив Теодосія. Теодосій нікуди не хотів йти. Іванкова радість роз'ятрила його давні ради на серці, і він не заздрив другові. Тільки ця радість нагадала про його тяжке життя, про поневіряння. Під суворою зовнішністю ховалася ніжна людяність, добре серце, Теодосін не роздягаючись, упав на ліжко і заплющив очі, полинули спогади. І він любив свою Федору, а так до неї летів, як Іван до Роксани. Бідне-бідне весілля у них було, але були вони багаті, щирою любов'ю одне до одного. Скільки вечорів провели вони удвох у своїй обшарпаній кліті. Лежали й розмовляли, розмовляли. Мріяли про те, як вирости синок Руслан, Кут це смердівське щастя. Маленьке таке, затиснуте воно непривітним холопським життям. А куди від цього життя утечеш? Лови це щастя, тримай його. Наче й зараз чує Теодосій, Федорин, гарячий шепіт. Росте наш Русланчик. У Переяславському князівстві над Дніпром народився і виріс Теодосій. І батько, і дід були смердами, і він би й досі сидів там, на садибі горьованій дідівській, та під час міжособних князівських чвар спалено було половцями дощен того селища, де жив Теодосій. Князі гризлися між собою, а що для них смерди? Радів той князь, якому вдавалося завдати прикрості своєму недругові, зруйнувати належне йому селище, спалити його. І не думали вони про смерть, бо смерть холопом безсловесним був для них. Тоді загинула, в палаючий хаті вночі, Федора із сином. Усі смерди Придніпровського селища кинулися рятувати своє добро, Билися хоробро з нападниками, тільки не стояли. Відійшли ті, що цююли до Дніпра, а коли повернулися, нікого своїх рідних не знайшли. А куди податися? Тут на згарищі оселилися знову. Пішов Теодосій до боярина, попросив у нього рало та борону і став закупом. Гірко плакав Теодосій, сумував за Федорою, за сином. Не хотілося нічого робити. А боярин почав насідати, лаяв, що Теодосій погано працює. Кинув він усе, та й утік до Києва. І згоєм став неприкаяною людиною безроду й племені. В монастирі ченцем був, смоктали там кров з нього не менш, ніж бояри. Ченця до ченця не прирівняти. Робітною людиною був Теодосій холопом. Він же нічого не приніс в монастир, крім своїх рук. Заможні ченці, що з бояр та купців, ті, що срібло та золото у жертву дали, по келіях сиділи та душі свої спасали. Але в монастирі не лише самі нероби сиділи, було й роботящих ченців багато, котрі землю орали, Ліс рубали, худобу доглядали, а ті, що в монастирських школах грамоти навчилися, до іншого корисного діла ставали, книги переписували. Були й такі умільці, що ікони малювали, будівлі монастирські своїми руками зводили. Подружив Теодосій з цими працелюбними людьми, та не могла його горда душа змиритися з навколишньою неправдою. Ще дужче, ніж під боярином, заболіла спина, хі злющий гумен був, так і ниш порив скрізь, та гриз чинців безугавно, ліс рубають, не так мало, Вивезуть дерево на подвір'я. знов не так причепиться до них, кору погано очищають, хмизни там склали, багато з'їли, а мало зробили, Ніби й відпочити на монастирському подвір'ї можна, упасти й полежати. Та й де завгодно знайде, просікається, нудним своїм голосом душу вивертає, мов шашель дерево точить, примушує бити поклони за вигадані ним гріхи. Та як же воно, скаржився своїм товаришам-чинцям Теодосій, свята людина а така зламав той пес. Не витримав монастирської неволі Теодосій і задумав будь-що утекти звідси. Нагодилися якраз купці, їхали вони до Галича з товаром. Потрібен був їм погонич, та й воляк добрий, щоб при нещасті міг і до зброї взятися. Сподобався їм моторний Теодосій і зманили вони його, присовітували, щоб потайки втік з монастиря. Він охочі погодився і поїхав з ними. Дістався до Теребовлі, а там і залишився. Вабила його вродлива вдовиця. Пристав до неї Теодосій, пожив півроку, трохи оклигов, підправився.